Вона права? Чи ця Юлія з неврівноваженою психікою поступово і його перетворює на неврастеніка? Він затамував подих, і дихання забрило і стало відчутнішим. Якщо там дійсно хтось стоїть, то, напевно, дістався сюди без світла. Він уявив будову найближчих коридорів. І якби хтось наближався, увімкнувши ліхтар, вони давно б побачили спалихи. Печера в цих місцях мала купу бокових відгалужень Хто б зміг дістатися сюди навпомоцьки? Та навіть і зі світлом. Господи, це ж напевно Талезінь, Принишк там ні живий, ні мертвий. Якщо вже він утік від Юлії, то мусить з'явитися тут рано чи пізно. Чуючи їхню розмову, приглушену камінням, він не міг розрізняти, хто говорить, і зараз мусить стояти, не наважуючись на них. Валера промовив Сергій. «Валерію, це я! Сергій, виходь!» Власний голос здався йому неприродним, майже незнайомим. «Та Лизін, це я! Велась самоділки, не бійся!» Сергій зробив нерішучий крок, і тоді кроки почулися за рогом. Різко зненацька, важкі та впевнені не такі, які б мали належати його товаришеві. Щось здригнулося в грудях, а наступної миті Сергій усвідомив, що кроки рухаються не до нього, а навпаки. Той, хто стояв за рогом, пішов геть у протилежному напрямку. Швидкі та важкі кроки віддалялися в суцільній темряві. І лише тепер Звідти дихнула. Ніс чітко вловив це. Юлія сиділа під синою Міцно стискаючи пістолет, Пронизуючи поглядом Його кульгаючу постать, Коли Сергій повернувся до неї. Кирка її далі була затиснута в руці, І він наче зусиллям примусив пальці розслабитися. Він пішов. «Я чула», – відповіла Юлія. Голос її здригнувся. Питання, хто це? Звернути насамперед до самого себе? Весело в нього на язиці, але довелося стриматися. Мабуть, тому що відповідь, яку могла запропонувати Юлія, він знав. Обличчя Сергія стало сірим та похмурим, коли, озирнувшись ще раз назад, він ставав на нижню сходинку, взявшись руками за дві наступних. Все буде гаразд. Сергій підморгнув їй, витискаючи з себе посмішку. Але ти будь на поготові. Я вже багато років на поготові. Тихо промовила Юлія. Юра Жердяєв, якому за відсутності президента місцевого клубу спелеологів довелося брати на себе керування спеціальною частиною експедиції, не міг сказати, що зрадів у подібній перспективі, хоча досі був не проти чимось таким вимахнутися. Тепер же... Коли випала реальна можливість, вигляд його, як і настрій, були дуже далекі від ідеалу. Усвідомлення того, що він ітиме до печер на чолі цих крутих хлопців, беркутівців, упевненості не додавало. І не тому, що боявся якихось невідомих, котрі начебто потрапили сюди не знати для чого, Несподівано він зрозумів, якщо такі хлопці, як Тализін та Вертепний, зіткнулися там з проблемами, то невідомо, чи можна розраховувати йому на їх вирішення. Прогулянка до гусячого горла повністю переконала його у небезпідставності власних побоювань. До головної зали поверталися похмурі. Хлопці в прямистих костюмах давно поскидали чорні маски і пробиралися одне за одним, кидаючи час від часу скупі невдоволені репліки, розуміючи, що проблем додалося. – Ну що там, Саня? – запитав стефлюк опера, який ходив із ними. – За весь час, він рідко виходив з головної зали Лише перекорити. А нічого Відповів той Скидаючи шахтарську каску Витираючи лоба Он нехай Юр розповідає Я щось у цих справах Ніхрена не розумію Стефлюк Запитливо Глянув на Жердяєва Ну що Почав той Дійшли ми до гусячого горла Тобто проходу в західну сітку. Там усе затоплено. Сам не розумію ні чорта. Вода в верхній галереї. Це означає, що все горло затоплене. «А звідки вода?» – запитав майор. «Не знаю. Той лише розвів руками. Маєчня якась. В житті ніхто ні про яку воду не чув. Може, які підземні? Які там підземні?» «Є в усіх печерах лише два джерельця далеко звідти, і то таких, що тільки напитися. А там, якщо галерея затоплена, то це знаєте, скільки води потрібно? І що? Ніяких припущень?» Степлюк глянув, запитливо на двох інших молодших хлопців, які прибули разом з Юрою, як регулярні відвідувачі печер і члени клубу. Всі троє знизали плечима. І як туди потрапити? А як? Жордяєв розвів руками. Хіба в акваланзі? Нерішуче припустив один з хлопців. В акваланзі крізь горло не пройдеш, заперечив Юра. Хід надто вузький куди з балонами. Так, Стефлюк пройшовся по залі. А не могли вони в інше піти місце? Ну, а, припустимо, підійшли, бачать затоплено. От і пішли в іншому напрямку. А? Чорт тебе, він пішов в іншому напрямку, сказав один з хлопців. Це ж пе. Катастрофа. Він би... Повернувся б сто відсотків, підтвердив інший. «Не могли», – сказав Юра. «Написано «Серце диявола», отже «Серце диявола».